sommaren 2022. En vitklädd brud och en uppklädd man står inför en vixelförrättare i Stockholm. Det är ett skådespel som visas upp för att ge sken av att det är ett äkta bröllop med äkta kärlek. Men i buskarna ligger polisen och spanar och bruden kommer lämna sin nya man redan imorgon. Det är en situation. Många tragiska öde. Mycket exploatering. Mycket våld. Många um, kriminalitet. P3 Krim, den här veckan om skenäktenskapen och de ryska nätverken. Jag heter Mariela Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Ja, I Södertörns tingsrätt så pågår just nu en rättegång mot en 48-årig man som misstänks för grov näringspenningstvätt och grova bokföringsbrott. Och i Stockholms tingsrätt är en 37-årig man åtalad för liknande brott. Totalt så misstänks de här båda männen har tvättat 180 miljoner kronor. Och det här är bara topp bunn på ett isberg enligt polisen och under det senaste året har operativa rådet alltså den satsning som 12 myndigheter har mot organiserat brottslighet fokuserat på rysk nätverk. Mm, den här insatsen har kallats för Robert och under den så har polisen kunnat se hur de här rysktalande nätverken genom ett avancerat brottsupplägg utnyttjat identiteter för att starta företag, tvätta pengar, få ut pengar ur välfärdssystemen och göra svarta löner. Till Vita. Ja, och en sak som vi funderar på när vi har jobbat med det här avsnittet är hur det här påverkar till exempel dig och mig. Ja, och svaret på den frågan om man pratar med poliser är ju att mycket av de här pengarna är ju skattepengar. Att det är sånt som skulle gå till din och dina föräldrars pension, till dina barns skola, till din egen sjukvård, för man skattar. Det är ju liksom inte för de här pengarna som tvättas och inte för svarta löner heller och genom de här utnyttjade identiteterna så kan man ju också plocka ut till exempel sjukpenning. Och bakom det som Operation Robert sett, så står alltså flera rysktalande nätverk. På toppen finns personer som bott i Sverige länge och som vet hur systemen fungerar här. De har enligt polisen ekonomiska experter knutna till sig som är mästare på att hitta kryphål i lagar och regler. Och längst ner så finns de som använder sig av nätverkens tjänster– –som behöver deras hjälp för att kunna stanna i Sverige och arbeta. Och vi kommer få höra journalisten som träffat och bott med de människorna– –som utnyttjas av de här nätverken. Men vi börjar vid ett bröllop i en förort till Stockholm. Bruden är klädd i vitt, blommor finns, det finns vänner med som liksom bevittnar det här– man kramar om varandra kanske till och med ger en bröllopskyss. Med blommor i handen och en bakåtdragen slöja- står en vitklädd brud bredvid en uppklädd man i lila skjorta- framför en vixelförrättare. Stefan Edin är kriminalkommissarie på polisens nationella operativa avdelning NOA- och han visar upp en bröllopsbild. Det ser ut att vara ett helt vanligt försommarbröllop i en Stockholmsförort. Vad brudparet inte vet är att i buskarna har polisens ban. Det är ett skådespel som visas upp för att ge sken av att det är ett äkta bröllop med äkta kärlek. Men den går över fort. Stefan Edin har lett operativa rådets insats Robert och under de senaste månaderna har polisens civilklädda spanare hängt på ett flertal bröllop som de menar är skenäktenskap. För polisen misstänker alltså att det här inte är något vanligt kärlekspar som planerar att leva lyckliga i alla sina dagar. Nej, de misstänker att bruden kommer packa sin väska och dra redan om någon dag. Stefan Edin menar att det ligger ekonomiska motiv bakom. Ja, det står ju folk är fritt att gifta sig eh, om man är kär eller inte, men vi är på gränsen till en filosofisk diskussion. alltså Vad, vad, är, vad är äktenskapet eh, bevis på? Är det bevis på kärlek eller är det en ekonomisk eh, förening som, som påbörjas? Och vad är syftet liksom, med att gifta sig? Men slutsatsen hur den är, oavsett om man är kär eller inte, så är det att äktenskapet medför fördelar eh, gentemot Myndigheter av ja, Sverige. Bruden som stod där framme vid altaret är rysktalande och medborgare i ett annat EU-land. Brudgummen, han pratar också ryska men kommer från ett land utanför EU, en så kallad tredjelandsmedborgare. Genom äktenskapet så får han möjlighet att stanna i Sverige som medföljande och han får rätt att jobba. Under tiden som insatsen Robert pågått så har polisen sett att mellan fem till tio rysktalande EU-medborgare i veckan kommit till Sverige för att folkbokföra sig och ofta ingå i sådana här vad polisen anser vara skenäktenskap. Och de misstänker att det här inte görs på eget bevåg utan att det finns en större organisation bakom, ett brottsligt nätverk som utnyttjar EU-medborgarnas rätt att vara i Sverige. Vi har ju följt det här nätverket. Och vi har ju sett hur man då vid upprepade tillfällen arrangerar giftemål. Man sköter allt det logistiska kring det, hjälper till. Vi har till och med sett då hur man kanske ersätter brudgummen då framförallt med en annan person. Man har den, den som ska gifta sig identitet men kroppen som kommer dit tillhör någon annan. Så att giftermålet är ju helt och hållet alltså, fake i alla delar. Bruden som har flugits in hit kanske gör det bara för just den dagen man gifter sig om man åker hem till sitt land. Men de var personer som vi använde som eh, sockerbitar kan vi säga. Så vi började titta på dem. Och sen så blev det väldigt många personer som det alltid blir när man börjar när Man har en bild av hur verkligheten kanske ser ut och sen så när man börjar titta på verkligheten så är den... Större och kanske annorlunda än vad man trodde från början. Så är det då egentligen för fördelar som kommer med ett äktenskap i Sverige och på vilket sätt blir det intressant för brottsnätverken? ja Som vi berättade så är det tolv olika myndigheter som samarbetar i operativa rådet. Och förutom polisen så är det bland annat Skatteverket, Försäkringskassan och Migrationsverket. Och under den här insatsen Robert så har man ju koncentrerat sig på just rysktalande nätverk i Sverige. Det handlar om personer från gamla sovjetstater. Personer som i Sverige sysslar med organiserad brottslighet enligt polisen. När insatsen Robert startade var det fyra personer som man hade span på, berättar Stefan Edin, Men det växte snabbt till många fler. Stefan Edin vill inte berätta exakt hur den här spaningen har gått till. Men han visar bilder från flygplatser och bröllop. Vi kunde då se lite grann hur det här nätverket jobbade som vi hade fått beskrivet. Man åkte ut på olika flygplatser i Stockholm och Mälardalen. Mötte upp personer som man sen tog med på en guidad resa. Men det är inga vanliga turistresor som de tar med dem på. Istället så körs de till Migrationsverket, statens servicekontor, Skatteverket och andra ganska tråkiga myndighetsbyggnader. Mål och med den här guidade turen är att skapa underlag för att få rätt till arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige. Att folkbokföras sig här. Att skaffa sig eh, helst personnummer, ID-kort för att sen med det kunna åka till en bank och eh, skaffa sig kontonummer. Och med kontonummer följer också e-legitimation och möjlighet då att identifiera sig både med ID-kortet som man skaffat sig eh, och med bank och kryddat med att man också har en folkbokföringsadress i Sverige. När EU-medborgaren skaffat sig folkbokföring här kan hen öppna bankkonto, bank-ID och ta lån till exempel. Och när hen sen åker hem till sitt land lämnar hen över det här till nätverket. Och det kan alltså också användas för att ingå äktenskap. De skapar massa identiteter som man mer eller mindre lägger på jäsning. Och med det så följer det också en ökad kreditvärdighet. Man bygger upp, man ser till liksom att identiteten ser ut som att den är på plats, den blir mer ja, djupare på något vis. Vilket innebär då att man i framtiden kommer kunna använda den på ett sätt som inger mer förtroende gentemot den man ska liksom jobba mot, kanske en bank om man vill ta ett lån. Så det finns en väldigt långsiktigt strategiskt tänk som också tröttar ut kanske myndigheter då, till viss del. Så när identiteterna är jäst färdigt och bakat, så kan man till exempel plocka ut sjukpenning, pension och annat för folk som alltså inte ens är i Sverige. Man har alltså typ skapat sig avatarer som man kan använda för allt möjligt. Och nu ska vi gå in på vilka personer det är som misstänks ligga bakom det här. Stefan Edin pratade om att man från början hade span på fyra personer och det är män som varit i Sverige länge och som lärt sig hur Sveriges system funkar. Ja, och Stefan Edin han visar upp en nätverksbild och i mitten så syns en ledare och från honom så sträcker det sig pilar ut till upp mot 70 andra personer. Den här ledaren har enligt Stefan Edin ett kriminellt förflutet och hanterar mycket pengar. Eftersom det handlar om underrättelse och Säpo har varit involverade så vill han inte säga så mycket mer än det. Men han i sin tur haft ett antal olika... Medjanningsmän, eller ja, ingående i nätverket eller projektbaserade eh, hjälpledor och det är ofta det vi ser liksom, att man kan ha olika delar i ett kriminellt upplägg och det kriminella upplägget liksom byggs av olika projektledare som man tar in vid behov. Ja, men lite som underentreprenörer i byggbranschen alltså. Men till sin hjälp har man också ekonomiska experter som hjälper till med till exempel deklarationer och skatteupplägg som hittar kryphål i lagen. Och det är viktigt för nätverket. Deras paradgren är ju framförallt att de är otroligt duktiga på att hitta kryphål i system. Den ryska, rysktalade organiserade brottsligheten kallas ju i i lagen- det väl innebär att börden är just det, alltså man är väldigt duktig på att kunna lagen och förutsättningar och i, i de hålen så kryssar man fram. Och det ser vi ju väldigt tydligt i det här ärendet, att man har hittat precis de svagheterna som finns och de utnyttjar man så mycket det bara går. För genom identiteterna man skapat så kan man också starta företag och använda dem som målvakter i andra företag. Man kan alltså tvätta pengar. Ja, I mitt ärende så kommer det stora inbetalningar från bolag inom byggbranschen. Och de pengarna försvinner ut till bilar som avregistreras och exporteras. De förs utomlands. Det här är Sanna Nesser och hon är åklagare på Ekobrottsmyndigheten. Och det man kan se då på de här konton att det finns ingenting som går till, till någon byggverksamhet. Utan det här är en, en penningtvätt. Och någonstans så sker det en återbetalning till byggbolagen som har betalat in pengarna. Och de går till att betala svarta löner. Två parallella rättegångar pågår just nu i Stockholmsområdet. I Sannanässers fall handlar det om en 48-åring med rötterna i Ryssland. Och i det andra är en 37-årig man från Azerbaijan åtalad. Och där är Nils Råby en av åklagarna. Hey. Mitt ärende, vårt ärende, kan man lägga till att utöver bilköp så över väldigt mycket pengar till olika privatpersoners konton också. Som ju de som sagt man kan misstänka återbetalas till de här inbetalarna på ett eller annat sätt. Totalt ska de båda männen tvättat 180 miljoner kronor genom olika bolag. Och gemensamt för de båda rättegångarna är att männen åtalas misstänkta för bland annat grov penningtvätt. Och att det är åklagare från Ekobrottsmyndigheten. Och att de misstänks för att ha tvättat pengar för de ryska nätverken. Och förutom det... Det är ju det här med utnyttjade identiteter. Och det här är ju vanligt att man... man... Alltså, man, gärningsmannen döljer sig bakom någon annans identitet. I det här fallet genom att man sätter bolag i andras namn. Det handlar alltså om de utnyttjade identiteterna som de ryska nätverken fixat fram genom att ta hit EU-medborgare, fått dem folkbokförda och sen börjat använda deras identiteter. I förundersökningarna har åklagarna kunnat se chattar där det skrivs att man kan tjäna 3 miljoner kronor om man flyger hit typ 20 EU-medborgare. Och när de flyger hem lämnar de identiteten och dess bank till någon annan. Åklagaren Sanna Nesser igen. Det tar tid att bygga upp en sån här identitet. Utan man väntar kanske ett, två år tills den är, liksom, har deklarerat inkomst och, och ser ut att ha ett liksom, jobb. I Sverige. Så att de här personerna används inte på en gång utan det här är väl snarare att man, man skapar ett brottsverktyg som kommer att användas till en rad olika brott. Hennes åtal är ett direkt resultat av operation Robert. Där hittade man de tre bolag och kontorna som 48-åringen misstänks för att ha använt. Men han är inte en av de fyra personerna som polisen från början identifierat och hade span på. Han var inte misstänkt från början, utan det dröjde innan vi identifierade honom och såg att han var intressant i vår utredning. Så att de personerna som initialt var misstänkta, de är ju inte åtalade nu, utan nu är det bara den här personen. 48-åringen nekar till brott, och vilken roll han ska ha haft i nätverket kan inte Sanna Nesser säga, mer än att han är högt upp. Jag ska vara tydlig med att det är inte så att jag menar att han har agerat själv gjort det här ensam utan det är klart att han, det finns andra personer som är delaktiga i den här verksamheten. 48-åringen är alltså en av de som har använt de utnyttjade identiteterna menar åklagaren. I chattar på signal och telegram kan man se när han fotar av sin dator när han är inloggad på de andra bankkontorna. 37-åringen i den andra rättegången nekar också till brott. Han misstänks för ett liknande brottsupplägg. Åklagaren Nils Råby pratar om en omfattande utredning där man lagt pussel med banktransaktioner och spåren som Bankidin lämnar efter sig. Mycket handlar ju om då så att säga binda de här som formellt sett har stått på, på handlingar och företaget bolaget och formellt har genomfört transaktioner i de här bolagen, binda... De till den misstänkte helt enkelt. Ingen av de två åtalade männen är dömda för någon grövre brottslighet sedan tidigare. Ingen av dem syns heller i bolagshandlingar för de företag som de misstänks för att ha tvättat pengar i. Sanna Nesser förklarar hur det är möjligt. Ja, alltså man behöver ju bara ett bankid för att registrera en firma på, på en person. Man behöver ju aldrig inställa sig personligen. Eh, så det är rätt enkelt att har man någon spank i det så kan man starta bolag och då kommer ingenting synas. Och åklagaren Nils Råby igen. Ja, från vårt perspektiv så är väl det problematiskt av uppenbara skäl här. Det är ju en enorm pusselläggning som krävs för att överhuvudtaget ha en chans att leda i beviset och att det är någon annan person som har legat bakom det här. Och Nils Råby, han tycker att systemet vi har idag borde ses över för att försvåra för sådana här upplägg. Man skulle möjligen försvåra lite att, att skapa de här identiteterna. Det är, det är inte heller särskilt svårt att behöva komma hit över dagen i princip. Och sen kan de lämna Sverige. Och i nästa steg, då, kort därefter som sagt, kan de registreras som företrädare för bolag utan att behöva inställa sig någonstans. Eh, och sen eh, ja, är det möjligt att och ganska snabbt därefter dra igång den här typen av brottslighet. Och kommer ni ihåg brudgummen vid bröllopet? Han i lila skjort. Som kom från ett rysktalande land utanför EU, och som är största sannolikhet betalat för att ingå äktenskapet. Vad hände egentligen med honom? Om du vill flytta till Sverige, jag kan göra inbjudan eller äktenskap. Ja, det här är Lisa Alexandra Sorina. Hon är journalist och författare och kommer från början från Ryssland. Hon läser upp några annonser från sajten Svenska Palmen där folk letar efter någon att gifta sig med. Jag letar efter en kvinna från 25 till 55. Inte svensk medborgare utan europeisk medborgare som jobbar officiellt i Sverige. Och här finns telefonnummer, svenska nummer. På svenska palmen så samlas ryskspråkiga i Sverige. Här kan man hitta allt från jobb och bostad till någon som kan ta hand om ens barn. Ja, man kan säga det är blogget, Tinder Facebook i en site för ryskspråkiga. Du kan hitta vad som helst. Om du vill köpa flaska vodka mitt i natten eller prostituerad kvinna. Eller du letar efter svart jobb, eller tvärtom svart jobbare. Du kan du kan hitta det. Här kan man alltså både köpa och sälja äktenskap, enligt Lisa Alexandrova-Sarina. Men det är inte bara rysktalande personer som gör det. Några svenska män som hon har pratat med har gift sig med personer från gamla sovjetstater för 200 000 kronor. Ja, inte så mycket, men, men mycket för människor som, som vill komma till Sverige att jobba. Lisa Sorina är människorättsaktivist och Putinkritiker. Från 2016 har hon delat sin tid mellan Moskva och Stockholm- men sen två år tillbaka bor hon helt och hållet i Stockholm. I hennes kretsar ser man inte så mycket av det som lyfts fram i polisrapporten. När jag började intervjua människor och letade efter intressanta personer- då började jag se den bilden- att i, i, jag upptäckte att det finns den parallellsamhälle. Och hon upptäckte att det fanns många från forna sovjetstater som utnyttjas i Sverige. Människor luras mycket med lön. De får inte lön många månader. Ibland de jobbar ett år utan lön. Men de kan inte gå till polis eller till jurist, och faket De går till maffian det sårliga situation, många tragiska öde, mycket exploatering, mycket våld, mycket kriminalitet och det, om man jämför det med livet alla andra människor i Sverige, det är ganska farligt livet. Tidigare i år så kom hennes bok Imperiets barn ut. I den har hon intervjuat både de som utnyttjar svartarbetare och de som själva utnyttjas. Och för att komma närmare de människor som hon ville skildra så flyttade hon in i en lägenhet med svartjobbare och tog jobb som städare. De visste inte om att hon var journalist så hon vallraffade helt enkelt. Och i grunden är det drömmen om ett bättre liv och pengar som gör att människor från forna sovjetstater kommer hit för att arbeta, menar Elisa Alexandrova Sorina. Många skickar hem pengar till sin familj och släkt i hemlandet, men livet här blir inte alltid som man tänkt sig. För de utnyttjade identiteterna som polisen Stefan Edin pratar om används inte bara för att folk ska ingå i äktenskap eller för att starta företag. Stefan Edin menar också att de används för människoexploatering. Till exempel genom att personer som lockas till Sverige för att arbeta upptäcker att villkoren när de kommer hit inte alls är som utlovat. Lönen betalas ut svart och villkoren bryter mot svensk arbetsrätt. Och genom skenäktenskapen kan ju den tredjelandsmiljö som köpte äktenskapet stanna kvar under såna villkor. Och det här känner Lisa Alexandrova-Sarina väl igen. De jobbar och jobbar varje dag. De, de känner att de har ingen rätt att vila, att ha riktiga semester eller helgdagar. Och om de jobbar sex dagar varje vecka och på söndagar de också ha något extra jobb. Så det är helt galen, tråkigt, tragiskt liv. Men människoexploateringen är svår att komma åt för polisen, säger Stefan Edin. Vi har tittat lite på det juridiskt sett så är människoexploatering det visade sig vara ganska svårt att jobba med för oss det kräver liksom medverkan från den personen som mer eller mindre berättat att man har blivit utnyttjad och vi, ja, den typen av målsägare har vi inte, har vi inte hittat eh, däremot så har vi väl en en underrättelse grund att stå på där vi kan säga att jo men det, det förekommer att man tar hit människor som kanske är på under falska förutsättningar tror att det ska vara på ett visst sätt och sen när man kommer hit så är det på ett, på ett helt annat sätt och mycket mycket sämre Värst är det för kvinnorna, säger Lisa Alexandrova Sorina. De kan utsättas för våld både från arbetsgivare och de män som de bor med. En del lever under slavliknande villkor där de förväntas ställa upp på sex och ta hand om hushållet för att få vara kvar i Sverige. Och det här med att få vilja prata om hur verkligheten för dem ser ut i Sverige har hon också märkt. Och det är verkligen svårt. de vill inte prata med människor. Det är svårt att... Äh, äh, och vi talar dem att berätta även med mig även om de vet att de är helt anonyma när de pratar med mig vi pratar samma språk men de skäms eller de, eller de är rädda de vill inte förlora vad de fått i Sverige de vill inte prata alls Vår bedömning är att vi skrapar på ytan med de här ärendena så att jag kan inte ge rakt svar på hur mycket pengar det handlar om. Men jag kan intyga att det är väldigt mycket pengar. Polisen Stefan Edin är övertygad om att de 180 miljoner som åklagarna menar har tvättats i de rättegångar som just nu pågår bara är små potatis. Att det handlar om mycket mer pengar egentligen. Flera av de brott som polisen menar möjliggör brottsvinsterna som skenäktenskapen och folkbokföringsbrotten har inte särskilt högt straffvärde. Om vi liksom skulle utreda alla de här brotten så skulle det ju sänka hela alltså antal myndigheter för det enda vi skulle göra. Så att det är ju mer att från början skapa ett system där man täpper till hål så att det inte blir brott. Ja, det räcker inte med att höja straffen eller andra repressiva åtgärder, säger Stefan Edin. Det behövs också brottsförebyggande åtgärder om man ska komma åt det här. Och det är svårt för polisen att själva komma åt den här typen av brottslighet. Som vi hörde Stefan Edin säga förut så är nätverken experter på att hitta de här kryphålen i lagen. Och att det rör sig över så många olika myndigheters system gör det också svårt att upptäcka. Som exempel tar han den där guidade rundresan- som de ryska nätverken gjorde med EU-medborgarna- för att skaffa sig personnummer. Det vi kunde se då när vi tittar på den här guidade resan- är att myndigheter i delar då har lite bristande rutiner- vad det gäller att kontrollera olika handlingar. Man gör inte tillräckligt djupa kontroller av det- utan blir en, ja, en okulär besiktning- Medan vi då som var med här och kunde kontrollera lite djupare fast på distans kunde se att det här var handlingar som var anmälda försvunna eller i värsta fall stulna. Och som användes då kanske av helt andra personer än de som faktiskt hade dem. Så att de skapade underlag då för en identitet som överhuvudtaget inte fanns egentligen. Kamråklagare Sanna Nesser på Ekobrottsmyndigheten håller med. Alltså Bolagsverket avregistrerar ju inte en styrelseledamot från ett bolag för att Ekobrottsmyndigheten ringer och säger att det här inte stämmer. Det är så enkelt det är det inte. Utan den här personen måste ju ta kontakt med Bolagsverket själv. Vilket ju oftast inte sker eftersom personen är utomlands Hur utnyttjar och inte vet att den har en firma. Och detsamma gäller ju, ja, men, folkbokföringen. Att det, det tar tid och det är svårt att få folk att inte stå som folkbokförda Och det måste ju underlättas. Ja, och Stefan Edin blir, som han säger, självkritisk –när han pratar om hur man ska komma åt den här typen av brott. Myndigheter måste helt enkelt bli bättre på att samarbeta med varandra. Det kan det vara så att både eh, departement och sen myndigheter– –tenderar att se på saker och ting ganska stuprörsmässigt. Man har sitt uppdrag, man går in för att bara lösa det– man har svårt att se vad liksom grannen gör för någonting. Och där tror jag att vi måste bli bättre på att se– Alltså flödet. Vad är det som händer? Hur ser brottsupplägg ut? Vad är det för sårbarheter man tittar efter? Och så måste vi tillsammans täppa till de hålen. För motståndaren jobbar så. De kommer absolut att hitta och hitta alla hål som vi skapar. I operation Robert där Stefan Edin varit insatsledare- har många myndigheter samarbetat och tillsammans hittat- de här kryphålen och sårbarheterna i systemet. De kommer med flera förslag om hur lagar och rutiner- skulle kunna ändras, men de har inte lämnat in- några skarpa förslag till regeringen eller något sånt. Det här är ändå en, en arena som eh, alltså samhället skapar. Alltså, om man jämför det till exempel med våld och narkotika- så är ju det, ja, det är ju någonstans inte en, en, en arena som samhället äger, den är helt vid sidan av. Men våra egna välfärdssystem, våra ekonomiska system och våra liksom med, ja, hur man kommer in i samhället det, det bestämmer faktiskt vi. Vi kan sätta upp eh, rag, lagar och regler och rutiner för hur det går till och att de blir tillräckligt säkra och bra. Så, så där har vi nog ja, men en liten läxa att göra. Och så tycker han inte att det bara är myndigheter och polisen som kan få stopp på utnyttjandet av svartarbetare i Sverige. Privatpersoner måste också börja inse att man inte kan köpa saker eller tjänster hur billigt som helst. Och det håller Lisa alexandrova Vassarina med om. Skulle vi bara vilja se de här parallellsamhällena i Sverige så skulle vi göra det. Jag tror om man vill veta, då vet man. För man... Eh... Få ifrågasätta varför jordgubbar kostar inte så mycket. Eller varför städerskor eller byggarbetare kostar mindre än de måste kosta. Så det, det betyder att någon luras. Att någon får 100 kronor per timme. Eller kanske får ingenting. Du har lyssnat på Petri Krim om skenäktenskapen och de ryska nätverken. Producent var kina Pojanen och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tips oss om sånt du vill att vi ska ta upp på PetriKrim 3 krimsverigesradiose eller på 073 461 2915 och samma nummer gäller på signal. Och så kan du ju följa oss på Instagram där du också kan skriva till oss och där heter vi Petri Krim Krimpodden. Jag heter Mariella Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl.